Нічого я не гадаю, пробурмотів Борис, здавалося, збентежений темою розмови, просто до нього ще далеко, і поки він настане, всі ці жахи залишаться позаду. Її обличчя спохмурніло. Жахи, повторила вона, я вже й забула про них. Це все ви. Ні, сказав Борис, а зараз дійсно якась уаза серед пустелі жахів, якщо можна так висловитися. Справді, вона погодилася. Гарно сказано. Мені давно не було так приємно та затишно. Незважаючи на те, що, як ви кажете, це лише оаза, а навколо, дякую, що ви її створили. І все-таки, коли ваш день народження? 20 лютого, якщо тебе так цікавить, відповів Борис. Як бачиш, ще дуже далеко. Дійсно. Хто зна, де кожному з нас доведеться бути у цей день? Я принаймні ще недавно, ну, був такий момент, подумала, що не доживу до свого дня народження, який так близько, чомусь саме це мені подумалося тієї миті. Говорячи це, Наталка дивилася йому в очі і не могла не помітити зміни, що відбулася з ним після цих слів. У погляді Бориса, наче щось промайнуло, якась страшна тінь. Що таке? стрепенулася вона. «Що ви хотіли сказати? Я ж бачила! Ви щось подумали! Щось дуже неприємне!» У відповідь він лише похитав головою, відвів погляд. «Ні, я бачила! Я про щось наче нагадала вам! Але ви мені не кажете! Чому? Будь ласка!» «Нічого, справді!» Тепер уже Борис знову спокійно подивився на неї. Просто я також подумав, що жоден не може гарантувати, що доживе до свого наступного дня народження. Особливо, коли обертається у таких справах. Ну, тебе це не стосується, з тобою все буде гаразд. Я просто впевнений у цьому. А? А з вами? Усе в руках господніх, пожартував Борис. Якщо перестану займатися кілерством і знайду якийсь спокійніший рід занять, то мабуть також матиму шанси. «А ви дійсно зробили б те, про що мене попереджали?» Вона все-таки наважилася запитати це. «Що саме?» «Ну, ви казали, якщо я викажу вас, то ви...» «Так». Наталка мусила відвести очі під його спокійним, майже холодним поглядом. «А ви дійсно збираєтеся покинути цим займатися?» «Дійсно». «І що будете далі робити?» «Ну, цього я ще не знаю», – сказав Борис. «Чесне слово». «А чим ви займалися досі?» «Практично тим самим, що йти. Їздив за кордони назад. Возив усе, від металевих терток до електрокамінів, як і багато наших людей». «А ви?» – вона затнулася. «А ви дасте мені можливість привітати вас із днем народження? Я знатиму, де вас знайти, що привітати». Ця без перебільшення гарна жінка чекала відповіді, а погляд її продовжував муляти його. «Вибач, я не можу обіцяти того, у чому не впевнений. Принаймні, я намагатимуся це зробити». «Розумію», – вона знову відвернулася. «Спасибі їй на тому». Наталка мовшкою порізала маленький торт, обличчя її було сумне та замислене. «А він тобі вдався?» – похвалив Борис, скуштувавши. – Я такого давно не їв. Дякую тобі за чудову вечерю. Усе було дуже смачно. Вона дивилася на нього, слухаючи ці ввічливі фрази, наче хотіла щось сказати. Під цим поглядом Борис ніякого замовк. – А це ви правду казали, що... Ну, коли побачили мене у цій сукні, що я ніби стала... «Ну, ніби зовсім іншою, і навіть трошки вам сподобалося». Нарешті висловивши те, що важко давалося, іменинниця відвела очі. З'явився привід ще раз подивитися на неї. і Він зробив це, від чого відповідь вийшла цілком щирою. «А хіба я відмовлявся від своїх слів?» Саме так я й казав. Борис не встиг навіть подумати, до чого вона хилить, коли Наталка несподівано попросила – «Тоді запросіть мене. Все-таки сьогодні свято. В нас, правда, немає нормальної музики, але...» «От я бовдур, міг би й сам здогадатися. Каюся, пробач, а музика зараз буде». Борис підтяг до себе старий брехунець, що стояв на підвіконні та був під'єднаний до радіоточки. Перемкнувши пару каналів, він натрапив на музичний. Приємний жіночий голос поздоровляв когось із ним народження, а потім залунала музика – лірична, молодійна. Він підійшов до дивана і простяг руку. Вона стала поруч із ним, дуже близько, і поклала руки йому на плечі. Борис знову побачив їхню форму, але тепер зовсім близько, надто близько. Аромат, який досі стояв у його пам'яті, знову забив подих. Долуні відчули пружний стан під тонкою та приємною на дотик тканиною – Ледве торкаючись її, вони вловлювали все – і форму її тіла, і тепло. А почавши рух у такт музиці, її тіло, трохи, як йому здалося, напружене, торкнулося його. Він не зміг собі відмовити, нахилив голову, і підборіддя його ледь відшуло її щоку, також ніжну та тендітну, як і під час першого дотику. Тільки тепер це відчуття не скінчилося миттєво. Думки почали плутатися. Це виявилася пісня з серіалу «Бандитський Петербург». Невідомо, хто і для кого замовив по радіо таку змістовну, але досить неординарну пісню, яка саме зараз дивним чином відповідала його власним настроям. І в той час, коли його тіло та руки відчували жінку, що так несподівано опинилася у його обіймах і від якої неважко було остаточно з'їхати з глузду, вуха попри бажання ловили слова пісенного тексту. Там для мене гріта чак, як вічний знак забитих істин. Мені до нього останній шаг і этот шаг длиннее житті. Звучало сприймача. Клубок підкотився до горла, у горлі защеміло, а потім заболіло десь у середині. Він навіть не міг би точно сказати, де. Раптовий і такий недоречний біль вимагав напруження всіх сил, щоб протистояти йому. Він ще тримав у руках жінку, хвилину тому таку хвилюючу та жадану, але вже не усвідомлював цього. Музика скінчилася. Жінка, яка щойно була так близько, дивилася на нього ошелешено і навіть злякано. Щось таке вона, мабуть, прочитала на його обличчі, а зрозуміти цього не могла, і, відступивши на крок, не знала, куди тепер подіти свої красиві руки заголеними оголеними плечима, які чомусь раптово стали непотрібними чоловікові, що й не готовому з'їхати від них з глузду. Борис миттєво відвернувся і ступив кілька кроків до дверей. «Вибач, будь ласка», – сказав він, взявши за ручку. «Дякую тобі за все. Пробач». Зачинивши двері своєї кімнати, він ліг, не роздягаючись, і вкрився з головою. Розділ 14. Мент. Продовження. Після традиційної ранкової наради в начальника управління його попросили залишитися. «Довбатиме за Ромазанову справу», – подумав Кобище. І загалом не помилився. Ішлося справді про розслідування двох останніх убивств, які були тепер об'єднані в одну справу. Панасюк вимагав докладної розповіді про стан розслідування. Говорити довелося довго. Не пропускаючи жодної подробиці, кобище викладав як факти та очевидні висновки, так і власні припущення з того чи іншого приводу. Генерал практично не перебивав, тручачись лише тоді, коли його підлегли вживав якийсь не дуже зрозумілий вираз. «Нда...» – начальник пошкріб голову і на якийсь час замислився –